цехового дому, перетворився тепер в ремісничу школу з крамницями взуття в нижньому поверсі. А взагалі, шкуряне виробництво, що повстало та розвинулось головним чином у Середній Азії, прищепилось під впливом татар значно більше в Східній Росії, та раніше стало там предметом заводської промисловості. Тому-то шкуряне діло в Великоросії – Дарма, що там так панують по столи, розвинулись до значно більшої технічної удосконаленості, ніж на Україні. Обробка вовни розподіляється на Україні з одного боку на виріб повсті, а далі вже на виріб шапок, шаповальство, наплетення та ткання поясів на виріб сукна і нарешті на килимів чи коцарство. Щодо повсті чи лямців, то це виробництво поширене в досить малій мірі та обмежується заготовленням цього матеріалу для підбивки хомутів, оббивки дверей тощо, а головним чином для виробу валинок, брелів та шоломків чи яломків. Шапок. А після обробки вовни на так званій струні, її накладають кілька тонких верств на полотно, прискають водою, а потім, прикривши знову полотном, згортають, наверчують на трубку, щоб вона була щільніша. Шерстовбити займається також і виробом валу. Предучи вовну на спеціальному станку. Але шерстобиство та прядіння вовни тепер вже майже цілком завмерлі ремества. Їх заступає машинова обробка вовни, що значно ліпша, безпечніша для здоров'я і значно дешевша. Пережиток плетення вовняних речей зустрічаємо ще тільки у виробі крайок цебто вузьких поясів, що їх не чуть, а плетуть. Майстерні селянки, звичайно, самі перебирають вовну та прядуть її на звичайних прядках, а вже потім прядиво плетуть на тонких патичках, що потім виймаються з плетива. Для обарвлення таких поясків авживали раніше червець, цебто кошеніль, а тепер фарбують їх звичайною аніліновою фарбою, що купуються на базарі. А з-поміж тканих вовняних виробів перед усім треба зазначити запаски – шматки рідкої та досить грубої вовняної тканини, що ними жінки обгортають кругом нижню частину тіла, підперезуючи їх тонкими теж вовняними поясками чи крайками – Запаски робити досить легко, але це виробництво швидко зменшується, бо цю примітивну частину туалету заступають тепер спідниці. Фарбують запаски на чорний або темно-синій колір. носить їх майже виключно до праці, під час жнив чи на городі. Односконалою формою запаски є плахта. Про форми та поширення плахт Кажемо в главі про одежу. Тут ми мусимо тільки зазначити, що їх також тчуть на верстаті чи кроснах. Але ткання їх вимагає значно більшої умілості та розрахунку. Бо їх роблять з вовни ріжних кольорів, а іноді і з домішкою шовку. Плахти, хоч і які вони гарні, тепер виходять також із моди, а в деяких місцевостях України вони вже цілком зникли. Як виріб повсті та грубої вовняної тканини, так і суконне виробництво існувало в старій Київській Русі ще перед прийняттям Христа. А звичайне селянське сукно і досі ще на Україні тчуть на такому самому верстаті, як і полотно, звичайно, з іншими приладами. А потім валяють його на млинових валютах, щоб надати йому більшої гнучкості та м'якості.